مولاو تعالی وحی چې امر چي دي ندا محتمل ل تکرار دي به استعمال دلیل ځان له سووي دلیل داوی له څه په یاد کم خر دي تاسو په کلیپ ما کوئ دلیل ځان له دا ویلو چې دا طلب د سیل په مصدر سره تدین اختصار شوی دي لکه اطلب منک زربن زربن سویلو وی نکر ویلو وینہ کہ رب سیاق د اثبات کی خصوص فائدہ کړي خود عموم استعمال لري بعضه تقرار استعمال سکي لري مذهب مختار چې کم ماتین ذکر کړي دي چې امر نه مقتضی د تکرار دی او نه محتمل تکرار دی نه مقتضی د تکرار دی نو د پاره دی دلیل وایي وی صيغه د امر شي دا دا مختصر ده د طلب د فیل نه بالمصدر خو مصدر سیغه د مفرد ده کتينه کړه او باسي کتينه ماري فر او خو سیغه سیغه د چا ده دې ماري فر او باسي اطلب منك زربه هغه وی اطلب منك زربن هم وی اطلب منك زربه سبب الزرب مفرد دی فرد چې دینو دا دلالت یا په پردې حقیقی کې یا په فرد حکمي کې فرد حقيقي هغه چې کمندنو یاو فرد شو فرد حکمي كل جنس شو كل څه شو جنس شو د طلاق دا مثال دی زکه مختار کړل دی چې په طلاق کې كل جنس معلوم دی كل جنس دی معلوم زکه دړي طلاق زیاتو نه ټولې मुفتي سره ټلیفون وکړو و یا ما چې کمندنو خوزل اصل طلاق اور کړی دی بس هو پمي مفتی سے راج الدین سیبتا مفتی سے وطخبت ما تانت سرا ہوئی وی دادری دی پا خضا واقعی شو دادری کام سلزان کیو مائندہ کانا وی دریکا مسلس ارتک ہے دا خولا کاز شٹو کې دی نو تلاق سو دی درے دا کل سرے جنس دی په نور سیزونو کې کل جنس نه علومی لکه لیکا اس منز دیکھا نا سوالو یو منز شو خو کل جنس پا کل معلومی گی لیکا زچ کلم تاسو سکه نه یا چې تاسو بخفه شي چې لګمن غوس مړی لګا کار نه چې زمرم کله زما به ته اغه وقفته لګی چې د پټول مرکه سوره مونږ نه کړی تمار په تمسه لګی پته لګی غلاغر غلا کئ مې د غلاگانو پته پو اخر مرکه لګی پته نه لګی چې دیبا سوره غلاګانی کئ و سارق او سارق فقطو و د کنا مې د سارق باندې حکم کړی چې نو دور طول مر دق لاغانم د قصا وجه فقطو ايدي هم خل طول مر لاغانم ته معلومي نوي اغه یو ادنام تويقن وا په پايو کې بتلا شکو قرط په فرد حقيقي بتوالو فردي حكمي نور اغستله نشو او طلقي نفسكي کې فرد حقیقی معلومو او فردي حکمی معلومو فرد حقيقي یو فرد او فردي حکمی دري طلاق شو تسنيا په حق د حريه کې حق چا کې حريه به معذل منها اغننه چه کم نفرض ده سده حقیقی نه فرض دي البته چه خذا کلسوا اما و وينزاوا با دو باندې گرزي مخلصه گرزي داغه ده دا پارا دو کل سده جنس ده دوست شه ده کل لامن صيغه الامر صيغه جدا مختصره دا مختصر مختص مختص مختص مختص من طلب الفعل بالمصدر تطلب ده فعلنا بالمصدر الذي هو فرد اے انما لا یقتزل امر والتکرار لأنه مختصر زکر دا مختصر ده من طلب الفعل بالمزدر فکا قولك اذرت مختصر من اطلب منکا الظرب وقوله سلو مختصر من اطلب منکم الصلاة وقوله تولقی مختصر من افعالی فعل الطلاق والمزدر المختصر منه او آنغا مزدر چی دا فعل ترا مختصر کری شویدن فردن سوشیده لا یحتملو عدد و کیفا یحتمل داوز دیده دا پار دا دلیلوی چدا فرد څه چې فرد نو فرد کې احتمال تعدد نهي فرد کې احتمال تعدد نهي سکه چې دا شو نو واحد شو څنګه او معنا د توحد چې دا دا په الفاظو د واحد کې مرعي وي معنا د توحد چې دا په الفاظو د واحد کې سوي مرعي یعنی د دې په کې خیالو ساتل کیږي او معنا د توحد مرعي فی الالفاظ الوحدان او معنا د توحد د دلیل خاص خلاصو دی پالپازو د سواتی مناظر سی چې وحدان نه نه کتل کلنه د وګړو په نور انوار کې راغی وحدان سی پالپل المختصر منه ما غا پهل چې مختصر کړی شوی دی نه نو اولا اغه ډیر اولا دی الله يحتمل العدد چې هغه احتمال لټاون لی لري و بهذا القدر تم دلیل على الاصل الكلي د دې ز پورے د ادور نه خې د ذمتونو چې او دا په هغه مزه بمختار باندې شل امر لا یقتضي يحتمله دا په دلیل شو دا وذالک دا بیاغه مثال سره لګي تولقي نفسکی سره تولقي وذالک بالفرديه والجنسيه والمصن بعد معذلن هما دا بیا فرداني بی یا چې کمر په جنس باندې چې كل جنس کی اراده کی والمصن وذالک یعنی دا معنا د فردیت معنا د وحدت معنا د توحد معنا دا بیا پرد حقیقی علی یاو پرد حکمی مصنع بما زلین انہما آغا نو فرد حقیقی دی و نو فرد حکمی دی بیان للمثال مختص بیان دا آغا مثال چې خاص شوی دی آنی تلکی نفسکی لیانا طلاق هو اللذی یتصف بالجنسیت والفرد الحکمی تکا طلاق آغا داسی سیز دی چه دا متصف کی په پا جنسیت بانی او با په فردي حکمی بانی ومازلیت المصنع هو اما ماسیواوه م فله یو لهمونونه د معلوونفییل فر حکمی په کې فردي وکم الله في, فِي اخ عمر سوال ټ نه نو نو چې یو زل پنهمونځونه در ځې وکړو بل را ته بیاه وای ستاین کې دا سوال د پرونونه ګزی لکه ماته پهه خو لکه تااسته خو را روان چې کتاب کې سرري که نه پهون شوي باباوي بابا, بابا الله غریې رحمد کې هغې یوه فرمالو وه په خدا یقینو کا کنه بی کتاب په ټکی په یګې موږ ته تاسو څنګه نو ما سنې تاسو یې زمنګ بیا د بی کې موږ ته بابا وی و تاسو خو ځدې کتاب آخر د کتاب په سر کې واما تاسو ته دا پته نشته چې د کتاب کې آخر کې سر روانې نو غزه تاسو ته دلته واما او د دې سره هغه بیا تاسو نه غرشوي هغه بی درته بیا ز په اخیره کې تاسو وړې خل تحقیق یو پاک کتاب پومات تکرر مینه عبادت سوال راغي لکهې অলريډي سوال راغي چیرې یو را ځل مونږ سوکو مونږه سواله صلاه زبس پنځه مونږ نه درځي سکرو یو ورځي کوون نه بل رزي بیا چې لګو ابل رزي بیا څنګه دا ورته مارګه یې دی, دی نو خلاصې دل نشته دل مونږ خلاصې دل خو دا ولي بیا تکرارولي د په عبادتو کې یو کال مرږي سکړي و بل کال بیا ولي نه پویگی که نا؟ پویگی؟ یو کال سکات ور قبل کالا بیاولی ورکو دا دی, دی, دی سوال جواب دی وما تکرر من العبادات فا بی اسبابی حلا بی لوامر او آغا متکرر کی که دی عباداتو دا امر د وجه نه نا دا دا چه دا وجه؟ دا, دا, دا, دا اسباب د وجه لکه دا مون سبب دا واجب که د دا, دا وجه دخول دا چه نه دا واقت نا چه ماس بخیر نوار واروڑی نا پسردی م واجب شی ما سبب یوړ کنا بل زغنور بیا سکیږي اوړي نو بل بیا وړي ددا د وخت په وجبه ناراضي د اسباب په وجه چا باندې اسباب ما هغه اسباب چې متجدد شي تاجو نو وخت سره خپل نفسي وجوب راځي نفسي نو وجوب یا دا لمس شی دی نو چې وخت شي داخل شي د سبب راغی کنا نو سبب سره پټ امر متکرر شي پټ امر بیا سشي پتکرر شي د اقیمه صلات د لیدلوکش شمس میچ لیدلوکش شمسي مبياقمه صلات متوجه شي میچ بیا لیدلوکش شمشي نو بیاقمه صلات شي نو پت تجدد اسبابو سر اوامرهم سه شي متجدد شي پتکرر د اسبابو اوامرهم سه شي متکرر شي دا امر کې تقرار نه دي بلکې دا اوامر متکرر دي پورن شوې دا یو امر کسانه دي تکرار نه دي بلکې دا امرونه سو شو متکرر شو چې وخت داخلي دو نو بل امر مونږ تسکېدو متوجي کېدو نو په نفسې په وخت باندې نفس وجوب راغې او په امر باندې چې کمننوجوبه ادا رااله تو شراله توبه په ما تکرر من الغبادات فباسبابها له الاوامري اب د سوالو چېوایت په مونږ او غ دا د المره اله ی ت تکاره وله یخ تمل هو نو په ووج انته تکاره لغې بعدو لکه سوالات ته اوڅوي دینا په یو کوو نو راغې ویل ان نهما تکه نه ل بعدلی نو دا د ووج چاند دي بلبي لسباب په سردي ل تکاره سبب یا دولوله تکرارل تکرار د سبب مزم د تکرار ده په یا نه وجد ال نو کله چې وخت شو. موجود شو نو واجبس ومثيات رمضان يجيبو رمضان شکالته کمنو رمضان را شینو غو روزه واجب شی ومهما قدر على ملک المال او کلم شدی قادر شی په ملک دوم مال باندې وجبت الزکات زکات شوم ولیاذا لم يجب الحج في العمر الا مره واحده حج په عمر کې یو ځل ولې د حج سبب وجوب سبب څه شی بیت الله لیدل او بیت الله څه شی یا دی پس بتون لا دی و وال هذامه يجب حجو ف لمرې لامررنتن واحد ده لی بته واحددون لا تکراه فيي دکه ب واحد د تکراتک نه شته سوال مر راغلیوو جوابو موش سوال دا چې په وخت سره خو وجوب ووجوب راغې ووجوب بیا دا د کمم دی نه راغې لا یو قالو مویه ان الوقت سبب ل نفسې لوجوب انما هو سبب لوجوب دا فيا كيف يكون السبب مغنيا عن الامر نصنگ با سبب بي پرواشي د چانه امر نه تسب سبب خو جواب لنه نقولو ان عند وجود كل سبب يتكرر الامر تقديرا من جانب الله تعالى چې څنګه چې کومو وخت شي سبب نه وي شي څه سره د الله تر طرف نه تقديرن امر هم سشي نه وي شي فكان تكرار نوسوتا کرر دی عبادت او بتکرر الاوامر المتجدده حکما لك اوامرم نوی نوی سشو رال و اين د شافي داو د دا غلطه پاته شخصانو